الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا <تصفيق> وَمِن شَيَـئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وعنبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ <تصفح> <تصفح> شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهِ جماعت مندو حاضرینو مسلمانانو درو ما ده الله کتاب او آیات مبارکه او د السلام د احادیث مبارکه او نه او حدیث دا سنوان دی ولشتو لمخې جمعه کې قیامت علامات و ذکر ده قیامت فا علاماتو کی یو خبرتا صدام واردچ زلزلی بڑی رشی تاسو گوری پنی مسلمانان و ترک و دیزه انو کې زرگون مسلمانان فزلزل کی وفات شول او در په در, در بی کور <تصفح> چکه م ژوندۍ مسلمانان پاتې دي د دې تمامو مصايب وو پریشانو وج دادا چې مونږ خلوبین د شهاکو اوبې حیاي او بی فحشا په معاشره کې عام شي zina نو د الله ذ طرف نه عذابونه راځي ماذا آیات مبارکه ولصوج سوره فرقان د دې ترجمه ده دا بندگان د رحمان اغه خلق دي چې د الله سره بل څوک نه مدد کوي بل معبود چې بل چالو وير اور را مدد شي زما مدتو کوي لکه څنګه نا پوه خلک ودیاو مړو شهداوت وای چې د غیر مداشه ماده غوښتل چې رورسیږي زم ما بیمار هکې ماتبچېرا کې مان مشکل لري دا شیر کې اکبر ده وای دا الله بند بدگان با الله نه بغیر بالمعبود مددگار نہ را بلی نه بیره مدد کوي دیم د الله بندگان با هغه نفس وجنی نه چداغي وجل په الله حرام کړی ورنه مسلمان وینت هو یو دا درست مری باز روايات کې دغه خبره راغله خو غم د حکومت اسلامی کار ده دا چې ارسلې د حکومت لا څوک والی دندل لا څوک چا مسلمان قتل فون حکومت اسلامي بدا قاتل قصاصن قتلې د چا چې واده شوه شادی صدده اول عياذ بالله د بتکاری او جنا او سلورو عادلانو مسلمانانو پی دسترگو گواہیو کا جمون پی دسترگو لیدلے دا قاضی روان دے نو دیبہ سنسار کی او درم پا شریعت کے قتل پا دیدے چیو سڑے مسلمانو العیاز بالله او دے اسلام پریخو کافر د د به حکومت اسلامی راوللی عالمان مقااضان غولکی نه که د شکه شو نو دغې االله وشي که تو پس بیا منظه ده د غوی د پوو باوج دی توبه نوباې او دی په د خپل کافر کېدو ټینګ دی نوې ر پس به اسلامی کای د خلیفه د حکم مطابق وکمو کیدا سره د قطل شي ویو جن لري پختنو کې چې دا کم قاتلون دي دا ګوره د شریعت مطابق چې ته څه څه هم نو وایي دې ته خیرت په خراب کوي دی آیات کی وی مومنان بدا اللہ نا بغیر بل سکرا مدد کئینا دیم دا حق تل بنا کئی دیم خبر دا کئی ولا یزنون دی بزنان ور گناہونو او بی حیائیو کی دی د زنان د دې هیایو انتها ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي درې کسان دې الله وو ار سره خبره نکهي او ورځې قیامت دای بد ګناہوںو او دایده دا بدر رحمت په نظر ګوري نه او دوی د پارا عذاب علیب ده د دا پارا سشن اصحاب الدین ده د سوس سزاګان ذکر کی جتا سوش میر له کنا اوی درې کا شان یو سزا دا داد الله به رسول خبره نکړي پر از د قیامت د رموې په خیبې نه د ګناہوں نه لا ادره موې دیتبد رحمت فنزر او سره رم موې دای د پار عذاب الیم ده سوشال مایک ستا زو ویخ ریک نه وای وایدا سوق دے خنزانن بوډا ده قوبت کاری کئ ملک کذاب بادشاہ خود روجنده رایت سرکل یوا د او دروغ وئ او درم غریب ته خو متکبر ر اے غریب سره د لوی یو تکبر سه اسباب نی کچا سره دی د کی بیا حرام اونار وادی و غریب دی فقیر دی اسباب نه همه تکبر کوي د رسول شریف حدیث ته لزما عزت مند څومره عذابونه شي راځي فحشا او د بی حیا یسر دیو جن رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی وېزې زنه نپس د نارینهو د تباہی د پاره د زنانو نو له فتنه لبري دا زنانو د کور کې سمبال شي د شریعت مطابق نو خیر ر او د کور زینت هغدي خو نه د سړي اختیار کولو دا د سړي سره او غفاو غشوا او د دې د حلوس سره اختلاف راغله نو دا بس د اسلام او د مسلمانانو تباحدہ ور د رسول الله علیه السلام په زمانه کې بزنانا جمعې تراتلي رسو صفونو کې بول وړاندې قربان د صحابه او تعلیمات او نه رسول <سؤال> الله <سؤال> علیہ السلام <سؤال> چه سلام او ګرځور نو پاسه دل بنا او زین پاسه در نو صحابه نو پاسه ری دی په خپل زیناش ته الله حبیب به قدر چه زنانه بوش کورونو ته تری نایو د خپل مزد زین پاسه در نو صحابه بون پاسه در چه د زنانه او د سړوپ منس کی سره نشي لار کې به اختلاط را نشي او خدایا وخت پاک دي ایمان نړه کې زنانه رستم بيبي فرمایي اومل مؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها ويدي زنانو چې دا کمکار جوړ کو کړه نو رسول الله عليه السلام دا کتلې ويدي له بيبي نه بارا داسې په کور کې مسکه دا وای دام مسلره کې زنانه جمعه ته پرده کې روه تا او د جمبی موضوعونه دا هغه کور کې د ځان له سره دا وی دی رې ځکه زنا نه کړوم زی لویدا به داشي ساده چا میاچي دا بو خوشبو نه لګي کوم زنا نه کوم مسجد تروا ته د مص او دی خوشبو لګولي بو په پنځه لګي د دې مز د الله په نس قبلې گنا رزوم په اسلام کې زمایزت مند دي ایمان نه پش غټه مساله د حیا ده کله کده امتي مسلمه پرده ختم شي اختلاط د سړو او د زنانو را شي بیا به غشن عذاب وړاندي شکوکور با سيد پښتنو په دې ملک کې لګه گزاره او سره یې دیم ورو ورو بیخندګي ور پخښون چې بیخند شوكانه نو دې بیا ټول پلار کی پریزي دې بیا څه کوي ټول پلار کی پریزي نو لکه الحمدلله دې دې کې سره نه دا څومره عذابونه چي بار جمعتون او مساجد کې دا سي نشته سرپور سڑو سر سا اوگا پاوگا والاڑی دا تا پوس نیشتا جی بھائی کور که نما بی بیزا مالور چرتا لڑا نو حال دکی خراب تے او دا د قیامت صدی علامات تی دا تا قیامت صدی علامات تی نو دا بتکاری چی بیا با دا اللہ دا طرف نا عذابو نا راسی زلزلیں براسی برا رسول کو مکمل او شوہ نزدا حدیث وامه دا حدیث ته اهله علم لکدی ابن عمر رضی اللہ عنہ اچ رسول الله علیہ السلام فرمای از جنا یورس الفقر امام بیہقی حدیث ته دان، دان. دا و ای الایاز بالله چومت بتکارې شروع کې دي سره په فخيلي مرزي الله مال ختمي تصور ان ګرانې پریشاني ده دا ارشي بنیاډه د ټول پکار دی جزاب په مونږ د قبضه نه راغلي دا په جلسو جلوسونو په नारा او نارو باندې دی باندې نکېږي د هرې ګونا یو دنیوي څه ځام وي سوی دا اخرت اخو بالکل یقیني ده دا اړ ګونا دنیوي څه ځام وي وایو د زنا او بدکارې سړې دې مخ نا غنور ختم شي کدی ډېر هم صفایو کې او پسان سومګي کنه غنور د تقوا د د مخ نسره ا ختم شي بل د دې سره فخر راځه عرش ختم شي برکات ختم شي برکات زم عزت مند ختم شي بالمخ کې جوا માતા سلووي قرط الله حبيب فرمای شو فرمای سترګې زینا کوي جنايش ته غلط نظر وغه غو نه زنا کای سدی غلط توریدل لاسونه زنا کای سدی پدی باندې غلط نیول خپی زنا کای پدی باندې داشه غلط او زېونول لثل اوس دایو خوصه امشه اچالوی لشی هر سړی موبایل په لاس کې یما سره وای شو د سترګو د زنا نه بچته خو خو دې یې سره موبایل نه کړه سره موبایل نه هغه د ضرورت یو شیو نن د ضرورت نه خلکو فساد جوړ بل د غوګونو هغه ما ما د غوګونو کې مور کړي شي کما ډنګ ډمو چې کم خو هغې بس اټول لرې څه کو نو دروګونو مامه شوی د سترګو مامه شوی تاسو ګره الارو قصو کې زنانم پردانه کوي امون چې د اوسګار مشرانې کمزې کې ناشې رسول الله عليه السلام صحابه کرامو ته صحیح حدیث کې راغلي او الارو کې مکه کې قربان موږ ته وکړل ضرورت پېښيږي نو بیا الله لري ته حق ورکې دلار حق سره سوق سلام شي جواب ورکاو حلقو لزرر مرسو او نظر حفاظت وکه وکدا سوق کا خوده شا بيبي د چمر خور دا تدا پرداش کي چستا حفظ الرس کو ګوري او استا لور ل سوق اوستا ان غور لسک وګوري وګوره دا مشران درانه چې پچا خپل هايا غران وي د بل هایم دې ترانې اجي دې وسري پخپل کار نشتا نازابل پاغم څه نه کوي د بل پاغم دا کار ني نو دې لارو کې دا ناستو نا اجدنا بو کوي دزنه انوب بازارونو کې د اوس په ځانګړي ډول د لارې د اسلام نه نامه او که غریب اندازه چې کوڼه راو مشهور راو څو کشته نه نو د پرده دې له خاص سره مجبور غریب او چې کور کې شړې ناشته بچي شته نو د څنګه سودا لري داسنګ جا می دا داسنګ نه روخنه کوي داسنګ مثال پتور زی داشي پرېدي سړي سره خبره کوي چې غسر کيني نو څنګه چې دا مجرمه داتا سړي مجرم دي چې کومه جامې خو هي جره الله وس ور کړې خو جامې دی والی خو خاوند دکان د دکان له سره بوزي چې د دې کوم کالي خوخ دی زرگر نه دی ولا غراری دا سره بوزي لنن دنیا کې زمای زتمندو مندو دا شه عام شوي دی او د دی و جنا عذابونه موږ او تاسو ته ستا شری هغه متوجي دی ابا عذابونه متوجي علامه منزري او حدیث ذکر کړي او دا محدسم څنګه دې لوی سره دې دوشمان ابن ابن رضی الله عنهنا دا صحابي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی تفتح ابواب السماء نصف الليل نیماش پا دا اسمان دروازی شي د اسمان دروازی دیلاسی شی نیماش شي کلاوشی فینادی منادن حل من دائن فیستجابا له حل من سائل فیعتوا حل من مکروب فیفر ریج عنہ بلکه باذره هوا ته پراغدي ارهم الرحیمین باندې غانو توازن لګی وای څوک دعا وختن کې لښتې چې دعا یې قبول شي څه شک پکې پا پاتې شو څوک سوالګره نشته چې دل ور کړې شي څوک غمونو پریشانو را په مخکړه نه دي چې له او دا غمونو مالک لذي کې و اي فلا يبقى مسلم يدعو بدعوه الا استجاب الله عز وجل له وaikum musalman che dua gwaadi nopasili chi magar Allah azza wajalla da dua qablai magar bezinaakar sediyo khazi dua ta qablai saposhe او عشاره ویا ټکسونو چې خلقونه دي د دوی دعا نه قبولې وردا اعمال الله ته دومره ناپسند دي دارندي او روایت کې دا شر ان الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر الا لبغي او عشر رواه احمد و تبراني رحمه الله يو حديث کې دا شي الله كما يليق بجلاله پښمنی کې دیډم بني اسمان تراش نو بخنه کای چې څوک بخنه غواړي مګر دا ټیک څو بدکاری دمر د دې مستسمع کلی جوړې ودی نه تو په او پاسي ته پکې بی زما عزت مندو چې موږ او تاسو د څومره عذابونه چي دي څومره پریشانه موږ خپل اعمال او دا پریشانای چي وي یک په موږ ظالم مسلط دې کبدم نی دا دا زمون د ټولو د خپل او عام مال وجدا ک زلزلی رازي مصاحب رازي دا رسول مخ یو حدیث تیر شو بيبي فرمایي نبي عليه السلام تا د رسول الله عليه السلام بيبي چې د امت مين دي وي وای ا نهله مونگ بطبا کی گو مونگ کی ما نیکان وی تا سگو رئی معاشرکی او سن اللہ نجڑی دن کی یری دن کی مزگزار خلق بی شپا و رز دی عبادت میں لریکی گینا ویدہ سے نیکان بئی مونگ بطبا کی گو قال نعم اذا کثور الخبث اللہ حبیب آو نیکان بھئی عذاب برا چې کله کل او زناونا او گندگی دی رشی جب عذابون رازی ملک بولتا کی گی ٹک دا چه لیکم پزر چلا که لارو خواغ سر اخپل لنی کی دا آبا دا اخپل اے زلزل رالا یا سوڑی خموز او دشای یا قرآن لناستے زلزل رالا اوسا آبا دا اخپل یا سر پورتا کی ایااله موصفات دې نیوز په صدینې زیات د الله دې کتاب خدمت کړي وې بیمار او مشپتال کې داخلو نو وې کولو کول او سړي کې پروت و وې دې کې زلزلہ راغلا وې وای سر او شتامو او شتاور کمر غرا غړي له خځې کې راګر کړي سپوښې په خبرو باندې لوې درته ختمه او مسر نو چې ټولماوي کې چاري رواني او کوټره اورږي ډیرر خځې کې منطب کاله م وړې داسې پوش نسیب با نه فړالله ناسې او راغې په موز ولاړی او راغې په سانده کې پروې او راې روما ته راغی سرو چ چې زل د خمه نه شوه ما ک چې ګ راځی که نه لوډېک حال کې را غیر کړی والله تمتون نه و انتم مسلمون مَ مَ ما و امر ما مگر جلل اسی مسلمانان ني د نیکان به موجود نیکان به موجود وي خو چه کلب بدکاري بد ملې ډيري شي نبي ابو عبد الله تر اف نسکيږي عذابونه برازي رسول الله عليه السلام یوغ خوب ليدلو اپڑے روح فوائد وانی مشتمل ہے بخاری شریف کے مراغلے نورو کے مراغلے ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حزب غور جس اگ حدیث تھے کہ سوپ پہ یاد کی یا بھائی کوئی خیای ولا کہنا ها تازه رسول کو دی <تضارسو> لاس چیچا ترده دی نو لاس مطال لاس مطال مرگره ری پوئی کبھائی جمعی پرند داست نمنا را گلی لاس کلاو قسم کینه دی غندی آه. دی تا احتباع وائی سورتو ایدر جمعی پرند داست نمنا را گلی جمعی پرند داست نمنا را گلی جمعی پرند داست خوب را پا دیسی زیر بدل کی مخمانی اولا پا دیوا لکه زموږ باندې مسلمانان ولجومین بغیر د دین داوری دوه موکنه ریجمعکه موږودیو رتا سوالاب چې روح له قراق نه ميلاوي روح په ختمي کې نه به ختمي یو د بدن خوراک دی او به خوراک ښک نه يو سورې چې خوراک نه کې نړۍ کمزوري کې کنه د روح خوراک نه قران او سنت د روح خوراک څه ده د الله او د الله اماد رسول علیه السلام خبره او ری دل نجدہ پمیاشتو میعشتو ناوری بس روح بختم شی او شیطان بغلبو کی شیطان بغلبو کی غلبو بو کی نابو ماما رضی اللہ عنہو فرمائی و ایماد رسول الله صلی اللہ علیه و آلیه و صلی دا لا حبيب وی پمن د کی چیزو دوه یا دو شری او زه دواړو د دې مټو غر یو غر تاس سحر نو مال دې دې جا ما وی انلا او تیکو زه قوت نایی ویمونگ سمدت نسرت کو او دا خطل تاسو لاسانو نویده چه دی غر تا برا و رو ختم نو ساعتی چغی دی پکی یو زیر چغی دی پکی فقلتو ما هاوی الاسواد دا چغی دا چغی دی سری ویدہ دو اور والا اچھا غیره دنیا کې بیمار زیرگی کئی کئی کئی کئی کئی کئی اللہم دے جہنم دو اور نو سہتی سمو خیال دے کئی او سڑی سر وٹ کنی گولی ہمگو لویدہ بجا دیکھ لکھ چگی بھوئی کئی نبھوئی ویدہ دو اور والا اچھا غیره بوتلم نسخلق دیو میلی دل چه اغیر رازوان دی رازوان دی او دا وخکی ورطا دا سشلائی چه وخ کئی؟ وخکی او دا وخکو نا اوینی بایی نما <تصفح> وی ز سوګدي نما ته وې له شول چې دا هغه خلک دي چې دایب لا به د ورځې ماتول وه نور جبې ماته کا ورځې به الله په حکم نشي او د الله په حکم به سکه ماته وې وای به زبوط لګ یو قوم مولي دو ډېر زیات داسې بدلونې پر رسیدلی ډېر بدبویدار او ډېر بد شکلو نه ما ویدا شوږي ویدا د کفار وغو وجلی شوږي چې د مسلمانانو مقابله میدان تر اوزی وې بیا مې سو کوم وکاتو دایب دنونم پړسی دې یو ادهس ښاب وېت تلو لکه څنګه د بیت الخلال چس ښاب وې زی ما وې دا څوک دی وې هاولای عزانون دا اقبت کارس دی سړی دی بتکار شړی دی بتکار خلق دی وی بیز بوت لمسا زنانه نوی او غیر آوی زان دیدی دی. او غیر آوی زان دیدی دی. نو دایی بارکیم داوی نشور چی داغ بدکار زنانه نوی نگر رسول اللہ علیه السلام تاو خول شول اب بازی روایاتو کتا سیر آگر یا اللہ حبیبو یاو تنورو پاگی که اور بلی دو بارا طرف تنگو لاند فراخو دا غید لاند اور بلی دو مچه لمبا براو شو شد خلق بم رو چت شد ان کریبا و چه بس دینا بار را غرزی لمبا با لگا دی ببیا دی کو چې لوم په لګه کمښونو دای په بیا واپس لاړل اپدی کې سخص یو سړی بر بوند نو ما تاسوکو وې دا پتکاره سړی دی او پتکاره زنه دی زما عزت کوند سمرا پریشاني چه د نظام منتخبلو اعمال جوړ کړی موندې څومره پریشانی ګورو دا مونږ ته څه جوړ کړې خپل اعمال جوړ کړې که مونږه تاسو دا الله دین طرف صحیح متوجي شو دا الله دین طرف صحیح متوجي شو نو الله رب د ذات په مونږ او تاسو دا ټوله پریشانی چې کی دا ټوله پریشانی به العالمین زمای عزت مندو زمونغو استاد ختمی کی ک مونغو تاسو ده الله دین طرف تسوکو دین طرف تا, تا مونغو تاسو توجہ او دین ته یو حدیث ته ده مسند احمد ادم المؤمنین میمونی رضی الله تعالی عنہ انا دے در رسول الله علیه السلام غڑی بیبی یا دے احلین ولیک دی ویدہ خیر غیبی بیدا میمون رضی اللہ عنہ اخیرائی بیبی دا الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لووزی مکی مکرمین لشو وردن نشي او بالکل بیا رانځی شي او 15 کلومیټر را فات شي نو دے بیبی د روت په غاړه باندې قبر دے د روډ په ماړهسه او حنين ملي کې د وېدا د تاریخ د عجایباتونه دي کمځه کی چیز دی بی بیبي قبر دی نو دی کې د دی د رسول الله عليه السلام سره نکام شوی ډاډه رمو د دا پس د حجو مريله راغلي چې کمځه کی نکاح شوی هغه د کې وفات راوړل نږداده د تاریخ د عجایبات او ندی کمزه چې نکاش ویه غزي کسري هغه دکی دبی بی قبر ته او جنازه کی د عبد الله ابن عباس رضی الله انو مای خره او د ماسی و چې د دې جنازه اورې شو نو خلکو له دې جنازه لټ کوڅو وړي او څوکایي پروو او څوک پورته کړی رسول الله عليه السلام بيبي دا مېمونہ بنت الحارث رضی الله عنها بيبي فرمایي مادر رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا اورېدلې چې فرمایله زما اومت به امیشه بخير وي تر سوچ دی کی اولاد زنا خور نشي سپوز وي خبر زما اومت به بخير وي په عافيت وي لا تزالو امتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فاذا فش فيهم ولد الزنا فاوشك اي امهم الله بعذاب قال چومت کې زنا خورش واه قدستر ګو لا ک دو غو نو لا د بیا په احمد صاحب نو ر ارا هو احمد و امام احمد رحم الله دا حدیث ذکر کړي امام منجيري وای او سنه د حسن لګ طرغې پورې به امت خیر کېږي چې بد او زنا نه د کراله نو بیا د ټولو سر شته بیا به عام مذااب راې و پهواده به په کټول دا کېږي په کټول سو. ابن عباس رضی اللہ عنہمان روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اِذَا زُحَرَ الزِّنَا وَالْرِبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّ بِأَنفُسِهِمْ عَزَابَ اللَّهُ رواح الحاکم وقال صحیح الاسنات ابن عباس رضی اللہ عنہمان روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چکل پیو ملک و کلی کی زینا او سود سرگن شو نو بس د پزان دا اللہ عذاب پخپل را نازل کو پیو قوم او پیو کلی کی چې سود عام شو او زینا عام شو آ نو بس دئی دا اللہ عذاب پزان بانے سکو دیرانا زل کو ادام مضمون نور نمراقل ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چه نبی علیہ السلام فرمائی لی ما زوہر فی قوم از زنا اوی الربا اللہ احل بی انفسیم عذاب اللہ رواہ ابو یعلا بی اصناد جید وی پا کم قوم کی چی زنا سرگند شوا سود شو ل دوی پزان په خپل عذاب را وښو په خپلې سو د الله عذاب په ځان پخپل را دا عذابونه زما عزت موندو زموږ د خپل اعمالو د وجې نه دي او سمره چیرست ییږي دا حدیثو کې راولې چې قیامت راځي ري خلکو نه بلکې د زنا غون غونګو جور شي فلا رو کو شو سبه سرګند به بدکارای قوملوتی او قوم ثیر دا کافرانمو خو په مجلس کې به یو بل لکتل او بدکارای نو الله په قران شریف کې ذکر کړی سم راځبونه رااله یو يو ولا سترګې دندې کې ها سو یو سو, سو راځب شو به په کاري ورو باران په کارو ورو ورو اجبریل آج دا پینځه هارون او جبریل او شتکل اته رسمانه پورې دا غځینه ولټه تا چې قران تلاوت کوي وي والمؤتفقات اهوا هغه هارون ولټ شي د برنه خاطر او اور ہارون پی الٹا کل دزمکه نه او شت کل دا عبرت دے قران دت شو کی شو کتاب نوی الله پہ باران رو اور ول دکانو سترگے ورت سکی سترگے ورتا اندی کی او پنز ہارون او اغٹولی پیش کل جبریل سلام شپک سو وزری یاد الله وب صبر طاقت جبیلی علیہ السلام سو وزاری یو وزاری ترلان لکون پنز خارون تر اسمانو چتکن چغی فریادنے کې کیوارے لے د چخو یو وخوی که اس وونو اللہ چغاو ری او که کلا عذاب راگنو بیابا بیا فریادن آوری که کلا عذاب راگنو بیابا چغاو فریادن آوری که کلا عذاب راگنو بیابا سوڑے اے ری چغی وی د جراو د فرياد یو خپل وخت دی ریوجنه زماي زکه مندو چې په خپل ځان باندې رحم وکو په خوا بګورم بشران چې کم د خارو د لاګ دي پراته دي د کلی ذحایا خیال به کم شې چې بد کلی حیا به ختمه دا اګيوانه بایس کې ده خفقې ذل باغله براجمه شو لغيله به مشورې کولی اوس مخبر سره د وشه ود لاسمنه اوسه بس کله غټ کچا او جړل په پېشمنی او جړل دا شه پاتې نور هر څه پاتې نند ډنډي پزور به حياي سره ا نشتا کزورم نشتا نو د به حياي یو لوي سره نوبدي ترتیب باندې رسول الله عليه السلام مونږ او تاسو تا دا ترتیب خو له چې کله داسې بیا نبي عبد الله دې طرف نه دا, دا, دا عذابون الرازی اور غناہولو کې لوی غناہونه ابن مسعود رضی اللہ عنہ وای ما در رسول الله علیہ السلام ما تاسو کومه غنا ته خپل دې ډېر لوی اغه دوی چې الله سره بل سوکرا په شیریک سره جوړه ای صدر جوړه ا څنګه الله لور امداد شیدا سی بلته ورو رسیږي وای ما او چې الله حبيب بیا ور پښې وی بچه وجنی چې د یارینا چی دے با سبا تا سر خوراک کئی سبا بسی کئی مشرکان و دا بچی وژن لونه آزامن چې سبا با دیسو خوری بچه وجنی دی وجنی احلی الملکی دی دی یارینا اخپل بچی بندول کجدار دیر شنو سب خوریو دیر رزک توڑ رکی سر یا ولدا حکومت رزق ورته دام دخاتلی او صورت ته بچي مستقلا بندول چیسباب شخري د دې بچو د رزق زموار پلار دی او کبار شاه وقت د کبر مالک دي پولار د چادر رزق زموار نه لري حکومتونه د شاه د رزق د هر چا د رزق زموار دي چا په لاس وکرا هر چا سره خپل رزق لیکل پلار دا دابچې چې خوري ده پلار رزق نه خوري دا دلې خپلې کلې هر چا سره خپلې کلې څوک د بل چارې رزق sene دا نه خوري نو پلار ددا نه وې چې ما په سر بوجته کله با دژړې وې چې ما باندې بوج نه ویل وې وې پلار به بډارې مورې بډایې دا او اړو اړو بچي وې نه هغه له الله خپل رزق ورکای مدغه مراده تد هغه د وژن اخره رسول الله عليه السلام فرمای انما تورزقون بزعفائ کو واذا تاسل ذی زویفانو د وژن رځ کړو یعنې ته خودا کانو وری دوه قابلیت خو یوشبینگی له کور کې راست یا ټول راست موسلن راست یا ټول د الله علیه جاری پښمنی می جاری اغه وړي مور دې ناستدا ته خدا دې کې پخار دې کاني وريږي واغه ته مسلمان نه پانسې دا اغه واړو واړو بچي په سانگو کې پراتدي ندائی د وزن وي انما ترزقونا ور خبره مولټکړي که نه به دا مولټکړي مونږ وایي دای بوج دې پم وای نه یې سره خپل رزق لیکلې ردغه مردا چستې د ګناہوںو د وجه نه خدای عذاب قابلیت خو د دې بډاګانو او د دې ماشومانو د وجه نژدم څه کاوه وسوم ګره کنه نا کنه مو سوچ کو الله زم د حکومتونو سوچ پځي کی دا مساجد چې په دې ماشومانو په دې مدرسو باندې د بس عذاب الهی نشتا نن په دې ملک لکو ماشومان پاره مدرسہ کې دیوکو ته روزانه سور سور کی دا خو زموږ د بقا ذریعہ دا کچره دا خبر ختم شو نو څه وای د جمعتون شه بعد دی پدې توله باور باندې د تا زموږ زمای عزت د بقا ذریعہ دا ول تپوس یو کوی ګنا له یو دا شر دیم سره بچي وجنې وې بیا د الله حبيب په لګونو ټولو کې لوي اسره وې انت زاني حليله تجارک د گاونډي په کور کې د پتکارۍ کوشش کوي اته و جوړه ګاونډي د کور نګه چاغلاو کړه نو نور زینو کې ک لزغلا غانو کې دایو وت ډېر خطر لا او چا په نورو ځایونو کې لزبت کا رہیو ګناغ ګنادا خو دا گاونډي په کور کې چې او او کا گاونډي خو پتاه اتیمات کي تبداغه د حيا حفاظت کي تبداغه د مال حفاظت کي پرز د قیامت په اول جګړه ته دوه گاونډيان روزي اول وسوکروزي دوه گاونډيان چلهه ته ما حيا واستي و اول جگر مار بپرس ده قیامت حدیث کی راغلی سوک بھئی دا بگاونی آمی دا اللہ حبیب دری پیری فرمائی دی. والله واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو اے پیغمبر خبری لے گوری دا قسم ضرورت نی کچا بلا دا پیغمبر خبره کچاو نمان کافر دے کن دے دری پیری قسم و ایزا ما دے دا رب زاد قسمی مومن ندے زما دي در په کا سمی چې مومن مره صحابه وي سوق وي د چا د شرونو نه چې گاونډي پامطره دا گاونډي وکړه تاسو له دکات کی کلب وکور کی کلب پټی کی چې گاونډي در نه په تکلیف دیو پرې پریشان اوه گاونډي تکلیف او پریشان اره نو رسول الله عليه السلام وهي زماد رب العالمين په ذات قسبي چې د چا د شر او فساد نه گاونډي په امن نه ده سنډه دا مومن دره رسول الله عليه السلام وهي ماته دومره پیری جبريل عليه السلام د الله ذ طرف نه گاونډي باره کړه وه وهي ما سره فکر پیدا گاونډي چې د په میراث کې شريك نه کیږي او وندیشونه به وراث کې شریک لګي زموږ او تاسو ګرار سره پراتی کندو ډاکټر سره ګران دی ته خو خریس کې فزداده جته ونی د خواک سره ته مونږ زړه رحم موته ارحمو من فل ارض پاغه چا رحم وکي چې پزمکري نو پتا زه به انسانان خوين مسلمانان دی کافر لکه اسره خوراک ورغی الله با ضرور کوي که نه بو ور کوي اسلام خو کومره خل بنه صحابه کرامو به کافر باندې خوراک نه کول وې د ډېر خلکو کو اسلام سبب دا چې په بدر کې او یا کې دیان او دا, دا, دا مسلمانانو د رسول الله د قتل پر سي راغلې د اسلام ختمولو پر سي نو رسول اللہ علیہ السلام دعویہ که دیان تقسیم کرنی نئی با قتل چیزا صحابہ او گی دی امونگا روٹھائی راکھائی ایسو چو گو جی جی دانا سنگا قوم نمون خورا غریو ددائی دی قتلولو پسی ادائی بچی نارتی رہی امونگا مڑائی نو بس گو جی دکیت نخلاشو نو اکسن رو پکی ایمان راڑو اگا اخلاکو نسشو اخلاکو نمتاثرشو لته گاوندې تپو شو بچي دی او کې دی دے سکے دی ته وګورې چې برکات الله را hội کنه تا غسر خپل نړی سکه نړی ورسره نیمه کا دا ته تپو شو به هرڅه مې برګور له درس کې وي اته مشران پکې پازي ناش دی ته د خار او د مشران چې پراته دي چې څوک به بیمار شو نو دا غوانو لږه یې که کنه به مراده یاد و که کنه بار بے پخرا چولے او سی چلے ایرو افلانے بیمار دے اغوانو نگایا را ایا بیچی اخپل بے, بے سرولنو یا بیمار دے د دا, دا مسلمان بیمار د غوانو خیالم کولو ام د مسلمان خیال نکو دورا حاصل شو دورا حالات زمائزت من دو زمانگا استاسو بدتریگی غستر رزا اخو اللہ امتحان راولی کلا گرانی راولی ادا گرانی انزار دې چپلاسو کرا دا دا الله رب العزت پلاسو کرا دا الله ګوري گرانی را وستا چې دا مالدار څه کوي ګوري چې دا غریب څه کېدنه سره ملاويږي نه غلا پسې سر کېږي یا کسب پسې سر کېږي اګاډي وډي وای کې صبر کوي دا لوګي تند خو په مشرا د تیرې شي یا ورا مختلفه بشران او نوري دي کاریجا فوتا سټور زويداري پیږي نه او کې دي چې دا نوې نسل نه پیږي خاريجي خلکو ټکو او داغي کې سر داغي غدامنه ډېر او پګرانې روزي اغه غیر خلک او خلکو خړې دي وېږي په خوبا خلکو مندو خړې دي پکار کونو یو وخت یې کړې صبر یې کړې لږی دی دا چې لږی دی الله به صدر امام ابن کثیر یو حدیث ذکر کړي رسول الله علیه السلام په سفر روان او سړی را روان دی نبی له سلام وویدل سړی د ژوند اراده لري اجر ورسیدو نو د اسلام او مسلمانۍ تفوص کوټ رسول الله علیه السلام پو کو پچی پو شو نو واپس روان شو نو الته پکاند کې د څوارلۍ خپل لایخ په ورنه د وطن او غورځي د دې ته غورځي سره 68 مارچ رسول الله علیه السلام د اور مورا سنبال کړي چې نو اغنا ځانګړې شورو رسول الله علیه السلام د مخ مبارک او د صحاور ته چي وای ماو کتل چې دا صحابي وفات کیږي نو ملائک ولخلقه خوراک ورکړي ملایقه تاوله کې د جریې څومره نارو فاطمه دې اته د دین د پاره سورہ سورہ سفرې کړي اسمر سورل لګي تندي تیری کړي نو دا کو چې ته و شو سفر دی او کوم سبب ځانګړن کی ملایق څه کوي په خلقه وخوراګ تر کوي رسول الله السلام مبارکې موري دي الله په موږ غا امتحان راولي او ندي ندي راولي او نه پمږه تمر برداشت تا پیتو سره کانی ثری دیو کنه اے بیبی اخپل خریته وی ام المومنین عائشه رضی الله عنها وی بشیا درې معاش ته بر وخت خو زمونږ په کور کې و اور نبلې دو درې درو معاش په لسن اور خوسته په اړه بليږي د چسشتینه اور وبو پس باندې دا مور ګزارا وو پسوا ویوبو یو کجری بوی او بابا او کجوري بابا نو مسلمانان به صبر کوي دی صبر نه پس به الله رب العزت ملاوی دی صبر نه بسکی دی الله به ملاوی دی <اللح> بل دې لو مسلمان سوچ کوي دا تکلیف راغ غناہوںه مه بېشمیر دي چې زدينه توبو پاسه ا کوم غوایو چې جلسو پاسه او دا خنه ربل خدای رب مشرکولا خبر اټول زمونږ د اعمالو دا چ مونږ الله لم توجیشو خپل دنیوي کارونو شریعت دانو یي چبندې کلهک جمعه تو نه مبادول پکارتي خپلو لماء سره ناشته پکارم اې مونږ ډور مجرم وایو تاسې څنګه دا وایي چې کله جز فرشته مو پاکه او په دې خپلو کړو جڑا پکارده په دې خپلو کړو سره جڑا پکار دې چې لا مونږ مجرمانه مونکي سره دنیا او آخرت دواړو کې د عافیه او دافیت معاملې او کې الله اعظم دې ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې رب کریمه منتازمو والدینو تا مشایخ او تا امرجو ان دوتا ورغولیت واړه او لې ګناهونه رب العالمین معاف کې الله سمر بیمارانی شفای کاملہ ورته ور کې الله قرض داران ده دا قرض نه خلاص کی بی گناہ بنديان ده بند خلاص کی یا رب العالمينا زموند ټول ديني دنیاوي حاجتون تر سره کی او زموند ټول ديني دنیاوي پرېشانای ختمه کی زموند یو دوه مشومانو د مزه نفس ختم ده دغه شوق دعاو ته یې ساری کی به یې حاصل زمغه د اوره ان شاء الله عشبدلستم باندې را روانه ده تاکم شپگشتن منگ ریزی رازی یا اسلامی با شپگم ہوئی ناغیر پارم دعا کوي چې الٰه الالمین مونگو تا صلط و فیق را کی تولبا رازی پائی کدا مسلمانان ار کسمت آون اومدت و نصرت کئی نگو اسلام کې دام چه تا سو بسکا ہوئی تاسو تا سو زنی وقت او سی خیراتو نا و کوجیا بیزائیں ار دې خپل <سؤال> خیرات او صدقات په زیبانې سکوله لګولې بلګرانګرانی او دا بلونه تاسو لپاره کاری تاسو څنګه 500 روپۍ ګوره ګورځوي تا وای په پرې د 100 روپۍ تاسو ماشوم مې دې 500 دکان کې څوک سو ورکای دا شکر لګې دا لاسو نه غدري پیسي نشته کنه یا مو غروز ولې جمعه کې اسوره یې پیسہ مشرانو یاد ده ک چېرته یې یا مو غروز ولر الله پدې غا نو پدې جمعه ته ور پړې کنه ناشوې الله ببل په لبد وبس کوي وګوره اوس پاغه لاسو مسوبه نه جمعه کې باقاعده متاون کوي مدد کوي یو کې تاسو بچي سبق کوي ټوله ورځ درناده لاندې پریتا 100 روپے ل 100 روپے بچي ائی ا دکان کے پيش ور کئ ایسو کم پر 100 روپے سن ور کئ او د موڑو پلیٹ پشو رتا لاو ہا ہا انو د 12 گله گله همت کوئ ا کنه کوئ روم د دین محافظ سوک دے او دغه شان کو پټا کرو پاتشی په پریشانو کې به پاتشی الله زمو استاد سو ټولو په حال باندې وره کی الله اکبر ربنا اتی نافد دنیا وفي الاخره <تصفيق> حصبا وكان عذاب الله و بشيء